الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله مورزون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتسب الا استمعوه وهم يلعبون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سوره قاف كويلو عالم الغيب ندي سورتي کاف پسې سورتي مریم کې ویلوی چې غوغه خپل حاجتونه موږ نه مختاج او عاجز بندگانو په سورتي مریم کې ویل په سورتي طهہ کې ویچ مصیبتونه پیراغلي وفتنا کفتنا نو دې سورت کې ویل چې مصیبتونه کې یا دون نه راغبن وره هبا هغه به مون ته چي ویللی هوي انو په دې صورت کې واقعا د ذکر کې چاونه ابتلاګان غراغلی ابتلاګان نورستو د اعزازو کرام هر یو نه وچره ابتلا نورستو د اعزازو کرام شول او یره چا د فارق چې د مسلې نه کوي او دارنګ بشارته هغه چا د فارم چې څوک اومه نکنه مانل د نه هغه د فار یره دا ټول ترتیب و تاریخ داگه دام او اقرید الال په منی او رد پاغ اچا ملی چاہو دالار پالا بی بی سابتی بچه سره نور علیہ سابتی اللہ و کانا فیهم علیہتون اللہ. اللہ و لفصدتا بندگان دی اغطا سو اللہ سر شریکان جوڑوای ورات موسالی سلام دی نو علیہ سلام منی پریشانی راگلی و اللہ و اماتن مصبت ترک ایوب علی السلام مله پریشانی راغلی و نو ماتره مصیبت لریکه یونس علی السلام مله پریشانی راغلی و نو ماتره مصیبت لریکه دی مصیبت کې ماته आवाज کړه لا الهی لانت سوحانک این نه كنت بنا ظالمین یذغونا یذونا رغبون و رهبا اغه پر مینا په یاره आवाज مونږ تکاو زمون عبادت کو نو سنگ علی حسلل او ورسره سورۃ ابراهیم نا اغه 72 نمبرونو دا 23 نمبر اې پرابل الناس حسابهم نیزې را غي خلق او تا وخت حساب کتاب دا غو دو په غفلت کې راځ کوونکې ما ياتيهم ذکر من ربهم نراجي دوته سنثت خبره طرف طرف دونه مختصن تازه په تازه الا استمعوه مگر دا چې دوه ورته وګړي دي وهم يلعبون دوه لبي کوي لا يتن قلوبهم اخر غافله دي زرون ند دو څه مطلب مشغوله دي په بل شي کې لا يتن قلوبهم غافله دي زرون ند مشغوله دی په بل شي کې زو نه ده دوه واسره نه او پټي کجر کې ظالمان سوي الله الا بشر مثلكم نه ده مګر بشر ساس غندیک افاتات ون سحر اي قبلوي تاسو جادو افاتات دلته ايان په مالد راتلو نه دي بلکه قبلولو افاتات ون سحر اي قبلوي تاسو راتل کوي څه هتا څه مطلب قبلوي سحر وان تم تبصرون تاسو په چي دا جادو د یو جادوګر په څیسه لروانه قال ربی عالم قوله فی السمای و الارز ویل بدي رسول رب زمان چین خبر دید و هر وینا منی چی بر حکت دا و سمیه و لالیم قال وی با پیغمبر او بسوي فتا تون سحرا تا سرات لکوی قبلوی جادو او خبر و داک پیغمبر بسوی قال وید با پیغمبر ربی رب زمان یعلمو پودیال قوله فی هر وینا منی چې بر حکت دا و سمیه و بل قالوا دو دا وای ازغاس وا احلام زکن منو چې ګډوډ خو بن دی دایت کوم لا شکې دی خو یو خبره نه کوي کله وای بل افتراحو بلک ځان مې جوړ کډه نو زکې نمنو بل وا دو دا چې دا شاعر دینو زکې نمنو کله وای ازغاس وا احلام کله وای افتراحو کله وای شاعر فلیاتنا بیااتن راتلو دی کوم مونته پیونه کوي معجز کما اور سره الاولون د کسنګ راځي ګل شي وډم بي او <سؤال> سر معجزه وین خلق ومنل <سؤال> کرای منل <سؤال> دي ما مل من قريه ما ملت نه مان دروړ مخيره دنيا او کي ولاله حلق نا هچ مون هلا کړ دي افهم امنون اي دوبي مان دروړ ما ملت قبلهم مان نه دروړ مخيره دنيا من قريه اس کي ل حلق نا هچ مون هلا کړ دي افهم امنون اي دوبي مان دروړ خواني ته هلا کي دي پدي و جالا کي ما سر قبل لکه ک لکلی مونږه مطانه لپاره د دعوت ال لارجالل منګرن نارینا نوحيله چې و به کوله مونږ غطاق فصللوله ذکرې چاپونه تپوسوک کوته لا طالمون خپله نهپ ګ ش پو خلقنا تپوس کوي په پ خپله نپه کو نو غونه تپوسکیک غ به تاته حقت و سک راغلي نو ټول نری نهدي سوکر راغللی نو ټول نرینا راغل لپاره د دعوت. یو نفرشتہ راغله او نه زنانه راغله او ما دی الله هم د سدن انو ګرځول مونږه غدا چې جوسې لاي په لونقعام اچ خلا بینک او ما كانوا خالدین نو همیشا دانا چې هغه بخوراک نکو راخو هغه کو و انبیا داوت هم ورکو او خران کی هم کو مرګ به په هم راضی او ما كانوا خالدین څو مثلق نام الوعدک به رښتینی کړ مونږه غو سره لوس مونږ رښتینه کا سره لوس فانجاینا هم نو بج کلمنگ او روز کمو اننا لنسلو رسولنا والذینا منو فی الحیات الدنیا و یوم یقوم ملشات فانجاینا هم نو بج کلمنگ دو ومن نشا اغج مونسو قفتل جاو مرگری و اهلکن المسرفین و حلاکن مشرکان مشرکین کمام حلاکشلل اللہ وی ولی حلاکشلل قرآن نما نکانا لقد انزلنا الیکن کتابا تاکیسر لیگل موتاست کتاب فیهی ذکر کم چپای <شفاہی> ک ذکر تاسو دې ذکرکم دینکم فيه ذکرکم عادی ذکر تاسو دې نه د شریعت تاسو فيه ذکرکم دین تاسو فيه د شریعت تاسو فيه ذکرکم بده کی شرافت تاسو دې کې څاو شرافت ته د خپل نو نو محرومان شرافت نو محرومان ارس نو محرومان پاتشل کنه شرافت خيركم من تعلم القرآن وعلم اشراف امتي حملت القرآن واصحاب الليل معززين سوقتين اغا حملت القرآن دیکنا حاملين دا قرآن ذكركم حد تمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس ترمان او اغا قل سعدال البعث كيك ابناك نحن قوم قد اعزنا الله بالقرآن من دعس من الله معزز كريو با منګ الله معجز کړي په قران نه مقوم اذا عزنا الله بالقران منګ الله معزز کړي په قران باندې مهما طلبنا العزته في غيرها اذلنا الله ک مونږ دین علاوه بل شي کې عزت وکټه الله به رسوا کې کنا اذا هم موږ مزید سرو وو زمانه وو معزز تې زمانه مې حامل قران ہو هم ذل رسوا ذلیل ہوئے تاریک قران هوکر قاعدا تمرد الله تعاله پخاو ویلو نحن قوم قد عزنا الله بالقران ومهما طلبنا العزه في غيرها اضلنا الله نو مون مچنهغه الله جللکه قران مون پري خو و وکم قسمنا من قريه سمراء لاخر دي مون کلیه کانه ظالمتن وه ظلم كونکه پانشاه انا بعدا قوم اخرين ادا کړ مونږه غو دي علاقه نرستو قوم اخرين نور خلق فلما حسوا باسنا پس هر کله چې وليد دغه زمونږه باسنا عذاب زمونګه حسو اولیده خاصنا عذاب زمونګای دا هم منایر کوون داغه وخت اغو شو من ها د عذابنا غیر کوون نغومنده وهلیک مننده وهلیک دینه بد شو جواب ور تمیلاو شو لا تر کوون منډه موای ورجو واپس شیلاما اگر سزون تا او طرف تم فیه چتا سو بد مسکړشی وه پاره تاسو خاصکم شکه بد مسکړشی وه کنا معلومو کې او دارنگی چند زیب و زینت سی زنوکی و مساکنی کم ورژی او واپس شایی لاما اغسی زنو او طرف تم فیهی چه تاسو بد مسکرشی پایی که و مساکنی کم و کرون و خلوطالع لکم تسالون دیده پارا چه تاسو نتپوس و شي تاسو دا اوما پار سی پارا لگون روارا گکت اوما سی پارا چه اللہ پی فراوانی روشت کنا آیات نمبر دی سوالیس ما نسو ما زکرو به فتح ما کولاونکې پهغومې د راځې د هر شي برکتونونه حتى فریحوک فری خو کردې چاغو بد مسل بما او توو غ نې متونو معلونو کې چاغو ته وړه شو اخنا غ بغ بغدتن لا اخزنا هم باغ د تن لا تر کوزوک منې مو لا ل کوم توسلون قالو هغو چې کړیایلهنا ه مان دمون ل ناک نه غوالی من مو خوظال معنی وو هم ذاالت دلکته دا یزل بنیخه و زل خبره ختنله بلکې امې شبې دغه د دو چغه ختاله هم حدن خاام دیستې او ګرځو منهغ له حدن د دوول خاامی مړسه مړ شوي ساړه شوي د کوور چې مور شي نه دغهسې دل دوول پرلمونږ دل دوول خاامیددین م شوي ساړه و ما خلک نه سماولر زما باید نه همما لاین عې د لیل پهونې د د پیداکرون مانو اوم کیسې چې مابی ددي ک د لای بین کې آباببي کاره په حاصل <مسؤال> ته من نه خلک نه په معابلو اارت نه کومونږ غختې ان نه تخیده چې جوړه کوځان لا لاون ممسغله اوونه سوو ځان لا لاون مشغله سیشی جوړځانله ملت تخصنا هممللهدونناستااس ضرورت موک نه مخام مخه جوړه کړي اومونږه تلهدوننا د خل خواخوا باه چې مو سره کو ته که نه هغه به مشغې لهمونځالله نسلی ان نافین کهمونږ دا کوی ضرور موکن نه ساس وخخ ته هم ضرورت نه ته د ملایکو چې دوی هم عبادت الرحمن نه اسف عطا سو الله ته نسبت کوي چې دا فرشتي د الله لوري دي کومه لسم مشغله پکاره نه لټخ نه هون نیولې و مونږه ملته نه د خپل خانه برنه ان كن فاعل ان کومه دا دا, دا کوونته بل نقذفو بالحقي بلک رچو مونږه حق علی الواقع بات الله فدمغهون زخمی کو دماغ داغل کله چې دماغ زخمي شي نو باقي بدن خو کار نه کوي کنا نه کو نفا دا ظاهد اسابغ روانیدون کوي خ مچ نه ظاهد روان شي لاړ شي ختم شي وله کوملایلو دا دباره بر باې دا د غه بجن نه چې کوم تاسو بهیان کوئ تاسو الله له شریک دوړهئ الله له شیکخ خوشته هغه په اختیار کې غ سر چې بره اوکتته دي اومنته هغه مخلووب چاغ سره دی لاست بیرروونه ل نه کو یې بعدې دغه د بند کو نه والله ی دغه په بند کوئ پاره فرشتي دي د الله عبادت کې نه ستړي کېږي کنه سبحانه الله لولا النهار لا يفطرن باور ستاسبيح کوي او سستينه کار کوي په یوه کې ام يتخذو من الارض اي دو جوړ کړی حقاران د بندګاي د ذمکه والونه هم یونچیرون چا غوګ د شي دو الہ جوړ کردی د ذمکه والونه لاندې مخلوق چې باندي تصرف کول شي یا یا څنګه د جند کول کول شي نه نشته لوکان نه في ماالتون نه برې شت دا نظام به نه چلی در لوکان نه فيما که چې ته په ب اسمان نور حق بندګئ ال الله سوا اللہ نان نو لفسه دتا فر شو نظام دې دواړو او مخکې ذکر چوک نه د لب دغله دلار شي سبيله اوروو وراشي واللهله بعد ملابال نور لی هووی که نه او به خپل مخلو غسته و که نه چې الله نو کو نوجن م جوور شو چې جنګ دو ف جوور شي که یا آاددي یولا به نور خجموم بل نهوم ی به شپهولون بل به نه راوم یو دا سرې خکووم بل الب نه خکوم یو به دا وجه بل الب نوجه لسته د نظام به خراب شو اوس خو نور چې ن خپل په ځ او دردلله چرته ن دردلله ن نظام ک فرق راغل دی نه یخې رممی کې چې فرق راغلی که دا شو یو به یو کله بل به بل کول ک نه د لبتهغله د ع سرلهلهلهاد غمالاد فصحان الله پ الله تعلا العرشق غرب د عرش ه بر علااقو نشته چېو د غار خ کهه یو شطان د او انه د د غ فسوحان الله عرب العشي مع سفون ق الله چې رب د عرش دغنه چې دو کوم ب اتخ الله ولا لا يصللو عما فال هم وسون تپوس کول الله تعالانه نشي کې د الله تعالانه دغه کارونه چغ کوي لا يصللو تپوس نشي ک الله نا عمدہ کارونو یا فالو چا کوي وو مسلون دون وبته پوسکیږي امیت تخزوق ای دو جوړکړ دیمن دونې سوا د الله نا حالهتن حقاران دې بندګای و هات وبرانکم ها دا خلق الله فارو نه ما دا خلق الذي من دونک ای ابراهام فقار دې کنن دلیل فقار دې هات وبرانکم پیش کړئ دلیل خپل دلیل پیش کړئ کانا ما نه دلیل غاړې نو ها دا ذکر مما من قبل دا زمان د زمانه مکه نو دلیل دې یا ها دا دا رد شرک غواز رد شرکه دا زماواز د زما د مرګ وروغواز د نصیحت کنه د زماواز د نصیحتواز د مخکنو دا د زما دلیل دا دا د د مخکنو دلیل له اولو کتابونو راغلی دا زماواز چیرې د رد شرک اوما زما مرګوم دغه کړ دی بلک اکثروم لا علم من بلک اکثر د مشرکانونه نه پوهیږي په حق مني. وان انفقوا في قوم هوريزون ذراكم ان كذلك من قبلكم الرسل دي فقول لبارق سبندوس الله امام بياد كن گندکنا امارسلنا ني لگی من قبلكم مختانا من رسول اس پیغمبر مگر الا نوحي اليهم مگر وحي ولمغاوتان لدي خبر ان لا اله الا انا اعبدون چنيش تاقدر دمانگی سوا زمانہ زمان عبادتو هر ندي راغل يا قوم من الاله غيره دود نبی خبر خپل خدای زاني خبره شروع کړ او وقالو اتخذ الرحمن ولدا دوی نیول الرحمن ذات ولد او وی لا اله الا انا لا اله الا هو دوی زانه وي اتخذ الرحمن ولدا سبحانه او دا ابن پاکته ولاد ثابتولغه لاعيب دي بل عباد مکرمون بلک داو محتاج بندگان دي چې د الله عزت پر کړه لایس بقونوا بالقول ان ما کې کی ګ الله نه په وینا کې هم به امر یاملون په حکم ته حالله ما باید میدیماخل په ما خلفهم. د الله په هر غه راتونون ک حالت منی او ماخل په هغه تیر حالت منی ولا شوونه دا چې دو چا تهبان ووي سفارش نه شي کولی نشي کوی که نه الله لی منیر منګ هغهڅوک چې غور وي ورکړي لی منیر تااک چا حالاتې نه راضی وي که نه چې ورکړي وه وور کړی وي په سره پر اض سره ورکڑ وی اغا پر رضاق قولی سرا و هم من خشتی اغو یارد اللہ تعالیٰ نا مشفق قول پر حبت کدی بیا غصر منکوون کدی که دس دا ایس سوق سفارشنسی کولی الا بی ازنی مگر رسول ازن دی اللہ تعالیٰ نا ازن بچاتکی گی لیمانیر تزاک ورکڑی و غلی پاراک چنو؟ ورکڑی کنو غلی پر رضاق قولی و دارنگی و هم من خشتی اغو یارد اللہ مشون دغ نه په بت کدي یا من خ ې یاې د الله نه مشکو سره من نه کوون من می نه دي ولویت او من یقل منهم هم یو مطلب دا چې بلطببا مو الله نوي لا الله بل الله نشته امید ته خصضو آلیاک دو ځانېلیجو آل کرددي د مطلب دا د بل طب هم العلان نوای ځړه بلته ځان ته یکن ل کفرون نه ځان طب هم نوایي او من یقل منهم اچا چې وی د دونه نه نیلا من دون سواد الله نر کفرون ویلو عالمت لكم من اله غیر ان ربکم العالم بل تبو ملہ و اله الا الله ازان تبو نو ولی ول چاوی نو فالک نج جهنم دقص مجزه دلو بدلو ورکو منجا جهنم صداب ورکو دقص لا و من بدلو ورکو څه شی جهنم کذلک نج ظالمین دارنگ بدلو ورکو منجا ظالمان اوتار چبل د ایلاوی نو داوم ظالم دی او چ زانته ایلاوی داوم ظالم دی الہو اغه ده, ده. چک با بر او کته تصرف که کنه اولو ذل الذین کفروا انه ګور کافر دی الله طاقت او قوت تاک یقینا زمک ان سماوات او الارض یقینا زمک اسمان کان طارت کند جوخد. دا یو بل سره جخت جخت کنه یو بل سره ففرتقنا اوهما وپران استلما اسمان جو خو باران تر نراو، نراواتن زمکه ککلہ کاو نفرسونا تن نبارک دل <سؤال> کانتا رات کن داود جوخ بن ففتقنا همک پران استلم دا دواړه پران کلام میکړل <سؤال> کنا وجعلنا من الماء <سؤال> كل شيء حيان مطلب دا او پیدا کړ دې مونږه دوهونه هر ژوندې شی څومره ژوندې شی د کړن نقل حرکت والا څخه دوهونه پیدا دی بلې نوڅې نه پیدا لري کنا یا د هغه تعلق هر ژوندې شی تعلق بو سره دی څومره ژوندې شی اغه مرغې دي ک انسانان دي ک څومره سېدونې دي داو تعلق وبسر ده وبته لري کینو ختم شي انسان نوبل لري کنو دي ختم دي نور دي دا دی نوبل لري کنو دي ختم دي دو جان لا من الما یکل شئن حیات نو ګرځول له مونږه من الما ید شي یا هر جند شي تعلق وبسر ده یا هر مونږ نو پیدا کړی افلان یمنون ابیومن منی وج الله فر دی پ داخلې د لا په منې چېله الله الله ووج الله في لر دییک او پراکر مونږ پهم ک کې روانشي اوروان تممی دیم چې اوونه ړېږ پهدوومې ووج الله في فجاجاننو او پیداراکرې مونږ پهد کې زلی ديمون پهد کې فجا جن ف خللاې فجا جنسو بله کولا دو مقصد تووررسېږي لارنی نو کاوت پیدا شي که نه مقصد کې وجه الله سر پراکر دمونږ سقفاً محفوظك چت محفوظات سات محفوظا ساتل شوی سو مطلب محفوظن ساتل شوی د زمکه کې شرک شته اسمان کې شرک نشته kia محفوظن د شرک نه محفوظن درتاوي دونه محفوظن د شیطانانو نه شیطان بر نشته لګنا وهمنا یاتھا مورزون د دعاتونو دا غنا ا نا یاتھا مورزون ایراز کوي ان کې دی ول دی الله غزا ته خلق الله ول نه هر چ پیدا کړي دروځش پن وشمس او القمر ورسپږمای شپه ارز پتن ورسپږمینه لگی کنه کل فی فلقین یسبحون ګل خلق کوی خلق کوی ته شپراغلا فلکل وخلاقل ليله و النهار وشمس او القمر کل فی فلقین یسبحون هر یو چا ناغت خلق فی فلقین پا غزیدو چاپیرا ګرزیدو کې د جکمځه کې چاپیرا ګرزي د پخون لامې ووی روان دیک او ما لالی لبشر من قبل کلخل او ن ګ ل یو بشر دپاره مخې طشګي اف متک ات به مشي په خالیدون دووا می شي نه کلو نفسځای قتل ما نفس مسرکی سر کېضقه د مرک او نلب لوکم منږه ازمایش کو اوستاسو ب شرې په سختو سرهول خیر پر ختونو سرهاق نهتن دپاره د امتحان ولی ناتور جوون شر تکلیفون براششي مضله بره قاتون قتونونه و خیر تونونه و وسعت براشی صحت براشی مالداری براشی غله ګور کنا چاله چنه چا مچاون مرض راولي مصیبت راولي پریشانی راولي دغه امتحانو کې چا مونې راحت راولي دغه امتحانو کې ویلینا تر ژوند او ادارا کذین کفروک او کله چې ویني تا کافر ان يتخذونک الله جوان نکه تا سره مګه ټوکي کافر چې تامینه کنا تا سره ټوکي کوي الذي اداك ست یقرانها چې بدی وې سادس ساسو دی خدایانو هاذا الذي اداغه یذکرون علیها تکم سی بدی و استاسو د خدایانو او هم بذكرہ وهم بذكر الرحمن هم کافرون اذو ذکر د رحمان نا انکار کون کړي د دود رحمان بدی وای اتخذ الله ولدا اگر بد نه غنی اذو د مو مابودانو بد وای ما بد غنی تد دود مابودانو بد وای نو تو بد غنی اذو چې د رحمان بد وای هغه لو بچي نو دو بد نه غنی خلق من علق پره کرښې انسان د تا داینه هغه طبیعت کې تاجی پراته کنار کار کې سوري کوم آیات عزت د چوب خمت واستایاتیک شیشه موخه آیات نمونه د عذاب بیا چین د دلایل د طاقت د قوت فلان تستاجلون تلوار مکوای دزروانی کنه فاطمه بما تایدونا تا ولوی یعجل الله ای وای دول انسانو بشره ځه حارشه په تا دای غاډي ولې د طبیعت کی تادی پر تا دکنه نو او به تاسو تا نمونه دا ځا چره د دلایل د قدرت و طاقت فلا تستاجلون و یقولون الا كل کافر وی متاه دلواد او قلب وی د وادت قیامت ان کنتم صادقين قیمت نن ته قیامت غوډیک ولا چرغه کنا نو بیا تاسو د دفانې کنا غا حالات ولیدنه دا عادی وبې طن کوله لو یعلم الذين كفروا خبر وې کافر شینا او تفصيلات او مصيبتون او پریشانو د هغه وختونو لا يكفون وجوههم النار خبر وې دا کافر او تفصيل حالاتو او د هغه وخت سنشي ولری کولیان لا يكفون لشنشي ولری کولیان او وجوههم النار دا خپل مخلو نه ور ولا ان ظهورين او نه د شاګان و خپلونه وله همدون سرون نو نبا فخبل د نه مړ کې نو به په خپل لې کوی شي نو مخ نه لې شي نو به شانانه لې شي نو بل سړی د د نوور مړولی شي نو لما استستانجر العذاب دو وخت بیا عذاابته نو غختې که نه دوته پته بلتانانې هم بغتتن دو ته پته و نو په نو غختې دو ته پته شته بل تاې بغتتن مکې بلکې را دو منې دا بغ ته تن اچانک نااس په په توبه تو هم ران به کېدووڅکو یاران لک مخیمونته بدته لگ لګې د س بند بس په کړی نه مخک پته لږې بد بس شو کول پر ستې او نه دا او نه لري د هغې د واپ هم ینظررو نه به دو ته مولت پرړه شي وله قط تسللی والله قطېو زی من قبله او ټوکې کړه شي پډېر پیغمبرانو پوری ستانه مخ ته په حق بالذین صغیر منهم راغه پا کسانو منی ټوکې کولی دو دونه غشه چې او هغه سره ټوکې کولی عذابونه اقامت راوي کړه تنه چنه دا الله مخالفت کوي عذاب غواړي شراش نسوک پدی بچ ټول تور تا من یکلو کوم سو په حفاظت وکستاسو باللیل و النهار اشفاع اورج کمن الرحمن د اعظم د رحمان ذات نه منکله کوم <يقلعوكم> سوک فااضت توک ستاسوو دلیلیون نهار په شپه ور کې می نه رحمنې د عذاب د ررحمن نه بللو هم معځ کېره به مورون بلکې دوک دکر دیره بهخپلنا مورونې راز کوون کې دی اوله همیاتون شت دو دپاره علیا تم چې چې بچ بهې دو له ګالله نه مندونې ناې یا تمناوهم او نه هم او سې دولار بچې محفوظ بهې دوله را دغاذا بونونه من دوې نایوا زموننا نه نا نه نا لاون ناسران فسیم اوغ اوس نه لري امداد د نفسون و خپلو وله هم من دا یخابون نه به دو سره زمون طرفته مرگرکیا وششي سی پ خله یو کار نشي کولی ضرور سره سر مر مرگ ما هلته بلسک ضرور رت نه سوه زمونږنا زمونږ خو سره مرگتیا نشته بل مط نه او لا یوابا هم بلکی فيیدور د کلکو دي مجده کسانوتا او مشرانو د دوته خاپ لا عليه تر دې پوري چې وګد شو پدو منه عمر ون افلا يرونه دون وګري انا نه تلر دا یقینا راتل کوم من زم کې تا نن په سها منه طرفه کوم مونږه غاړو کې نه ددو تسلط نو ددو مرګري ډیرو ددو طاقتو اطرافه خو مون کم کل کنا افهم شي ته چار چاپین مون قابو دو به تر ضرور کده شي نه نه نشي ضرور کده نو قلت ورته کوم یقین زد که را در کمتاستا بیل وحی با قرآن سران و لا اسمعوصمت دعا او نا او ری کون خبر اذا ما یونزرون کل چی را ورکولی کی گی قرآن بیانی گی چه مکو پریشانی مدرمانی راشی دیاغی تصر غد میگدی و لئی مستتهم اکو او رسی دوتا نفحتون یو ٹکڑا یو حسا من عذاب ربکا نفحتون یو ٹکڑا یو حسد عذاب در افستا له قولل نهخوا مخوي به دووي لناهیرمان دمونږله را نه کو نا ظواالې من کن ظالمان ظاللیمان بیا ظالمان ځان تظالمان ووي که نه مخییر شو که نه فماذا ل تکه داوا هم دغ خبره ان نهاک نه ظالی من فماله چغه به شي دلته دا ووی که نه هممونږ به دو سره زیاتې نه او کبه دمونګ طولونه د شي د انصاف والله یوم القیامت ورزیق آمد، فلا تظلم نفسون شیئا، هیس ظلم نف و هیس بند منی کهی گی، فلا تظلم نفسون پی هیس نفت منی شیئا هیس قسم، نفسون نکردن شیئن اوم، فلا تظلم، ظلم نکهی گی، هیس بند منی، هیس قسم، و این کان نسخال حبتن کهی دا عمل، فمقدار دانی من خردن دوری، او ری خلق نبجی نششم و دانا، اتینا بہا نو را بولمږدا وکفا بنا حاسبین رستورا شي کانات یا بو نه یین نا ان حبت من خردل فتکون فی صخرۃ نو فی السماوات او فی الارض دا روکه شي پسمکا دا اسمانونو کې یا غټو کې نو یات به حلاک دلته وای کانات اتینا بہا وکفا بنا حاسبین کړي مون حساب پرونکو خلکو دانات نور کزان مونږ سره راځموکو کتا سو سره حساب وَلَقَدَ آتَيْنَا موسا و ولا قلتن موسى وهارون القرانه تا کیسره ورکلو منګه موسى عليه السلام تا هارون عليه السلام تا القرانه فرق کوون کې په مابين د حق او د باطل کتاب ورکلو کنه وضیعا اډیر لرنا والا و ذکرانه سياتل متقين لپاره د متقينو ذکر و امثال و واقعات دارس پکیو لیکن فایده تنه چا واغستا متقين واغستا فرقان ورکلو چې فرق کوون کې په مابين د حق او د باطل وضیعا خار احکام اسلام یک واو خبرې امثال واقعات دا ټولی پکیوونه ربهم کسان داسووکې متان دا غې چې یاره کې دبه خپلنا بیلیدو هم می ساعت د مشرکوونه دو د راس د قیت نه په را په حبت کې ن وه دا د کوون مباره کوون او دا دکر چې دی پران مباره کوم فیدی نهډتی انزل ناومونږه را ګللیی بهفیدی نډک کې افانتون لهمون کون تاسو ددی نه کار کوون کئ ان کار ولقد اعطينا ابراهيم رشتها من قبل وكنا به عالمين وطا كسر ورکل مونګ ابراهيم عليه السلام تا رشتو په وخت رشت معنا څه مطلب هغه په وخت په دين من قبل دغه مطلب دغه مخه تورات او انجيلنا نور اغلي چې موسى او ابراهيم تا هغه په دين میلا و یا مخه دي رشتته وې هغه بلوغ ته وين نو بلوغ نامخ کی اتهینا ابراهیم اور کلمنګ ابراهیم علی السلام ته رشته هو پود دین من قبلو مخکړه تورات او انجیلنا بیا رشته هغه پود دین من قبلو مخکد بلوغ نا وکنا به عالمين او ومنګه پاګمنه پوہ چې ده حقدار ده دی نو پوہ چولمن ورکړه نو د هغه مطابق کار شروع وکړه نس قال الیهی قالك يبرق قلت التي انتم لها كفون لك بندغاي ددي شکلونو التي انتم لها كفون تاصو ددي اميش عبادت کوای منجوران یا تماثيل دا شکلونو چیدی ما هذه التماثيل سدرل دي ددي شکلونو د بندغاي تاصو ددي عبادت کوای وجدنا من دلدمنګه مشران خپل ها بيدين چې د دې بادت کو قال بي ورته ویلایو لقد قمتم تاقي سر تاسو چې بي دليل لګایي وا باکو مشران ساسو چې بي دليل لګیاو په ظلال مبين په ګمراهي خاره کړې قزو خاره ګمراهي کې خاط هغه يادې تنا بالحق دتا یو خبر او چې موږ هم بیلاريو زمنګ مشران موږ ګمراهان یو موږ ګمراهان زم ته ګپ لګ او سه خبره کوي اج تنابل حق کي تاار راتل کردې اون تا په حق بایان سره انته د الله بیا او د ګپ ګپ پتون کونا سره ګپ ېله نه بیاان خو ګپې ني که نه حاله بر ربو کو مربو سما وااتېولله دی بلکې ر ساسوور دسمانوو دزې د ل طره غذاه چې دا پیدا کرد دی پی هغه پرده تاسو شکلو بعدت کو بتانانوخواانه حالله دا لکو میونه شاهید ظیم تاته تاسو تا د دغی صی خبر را کوون کې ما تاته خبر دررک بیان باید نوړه خبر به در کوم او تللله قسم په غد لا کې ددن اسنا مکووم ت دبییر ووجړم چلول به جوړم اسنا مکوم تاسو د بوتتانو خلاف بعد تول نو مدبیر ن دی نه چې تاسو ګځ واپس ش د دوه مدبیر انشا ځونکې تا چې تلار ش نوولې میله غو ندي و نه ابراور سران ته پته ګېټول میلی لجي او بتانان بیا پوشي پاتې جو دلتا عبادت خانے پراتی دو دلتړي ملي له راغلي او بوتانې عبادتخانه کې پراټېک نو موسي عليه السلام د دوو تدګير وځو جوړم اوس خی کنه عامي تور باندې عامي تور باندې خی او اوسو ويم الا الا تراک بعضه الاتنا بسو خدا عليه السلام ته ویلو کنه ابراهيم عليه السلام یې راو کنه چې ګور زمونږ د له هو بده انده ته ټکر ورسې كيفا خاف مار شرکتم ملاتخاق انكم شرکتم بالله ما دي اغونه روايه قص الله مووریتہ کر بدلتا و را و را شي ابراہیم علیہ السلام می و الله و الله لاکد نستاوکم اسم په خدا تدبیر و جوړم وساستي بوتانو خلاف خصوص دیت تاسو واپس شې شاګر دونکې کلا چلا لغون فجالهم جزادن چټله ابراہیم ایزان سره بوته نوته ورته این می سقیم این می سقیم کنا دغه کارنه زه بیمار دغه کاردنه شې کوله لانڑ وسرق خبره ختم شلا دلته لانړ نو دوت بوتان دلته فاتشل او ابراهيم عليه السلام ورپسې تبروا غس خدع لهم جزادا وي كردولغه ټوټې ټوټې لا کبير لهم مگر غد بد دول ان لهم الیه یرجون شید د دې طرف ته واپسې طرف ته قالوا اوی من فعل هذا بآلهتنا کلچ واپس اپس وی کتل من فعل هذا شا کړ ددا کار بیالهتنا ځم غ الله سرا فعلا ځاده اقار کړ دې نو دا یو مفول کړل زمونږ د دوه مفولان چا جوړ کړ دې الکا الهلاسه مفول جوړيږي زمونږ الهلاسه دا کار چاو کو س کار کار نو خو اخلا کنه منفعه لها دا باله ته نه زم ولې هو سره نو ګورې ابراهيم عليه السلام فاعل شو چې دا کار کړ دغه فاعل شو او دوسرے کړ دې دا مفول شل او مفول سا الهاده منفعه لها دا ذاليات نه دو من حکارو شکانه انه له من الظالمين يقرن قد ظالمان ندنو دا مظلوم شه هغه دینو دا مفول شه هغه ظالم دنو دا مظلوم شه مظلوم ته څنګه علاوه مفول ته څنګه علاوه قالو اوي سمي نه دا خدایان ورتال نه وي دو یوبل تال وي به هتا سو غټ خدای تاسو خپل بوتان جوړ کړ خپل پلاس مانی چسو ګیلا جوړول شي خدای جوړول شي هغه به غټ خدای کنه اته سو ته يوبل نه ته پوسنه کوي دنه ته پوسو ککنه سو کو چر تلار هغ س ناوردي د منګه تن د یو نوجوانباره یو نوجوان نه ګز کورو هم چې بونه بایدې ددو دانه ذکر کې پز کوروم بونه بایدې ددو یو قالو لهویبراهیم چې خلکغت براهیم وئ بل تو هند ګړی یو قالو لهویبرایم دس وړ که نه چې نووم دغې براهیم دی اسم موی برایمداره ویبراهیم یو قالو له براهیم ت برام وی کېږ جو بلته کا غ نهته کول معلومات کوي قالو غوې فاطمه به را ولده علی عين الناس مخافت خلق لازم شهدون شهداغم تماشا وکي چې معبودانو خلاف سو کوي نو وکڑا وکڑا تاسو اخل سر فاتو آل دا صحا شر دی اغه تماشا وکړ او نکړ تاسو خپل معبودانو تماشا وکړه دا و سر صحا شر وکړه فاطمه به علی عين الناس لازم شهدون خیر نغو تماشا وکي تاسو خو کړ کنه خپل بوتانو تماشا وکړه خپل الهاو تماشا وکړه دا مظلوم څنګه سن. مظلوم څنګه اغه ما فولچو نه ما فولچو نه الهاده اغه کارت څو نه کوم کټکیغه څنګه الهاده کله چې مخامه خراغه چې ابراهيم عليه السلام آب داون خپل پځای کی کې کفر کیو لیکن د انصاف په کیوم چې بے تطوسه پین اغه درم نشاهید کوله صدا ته نشي مقررولی له اخرار سو اقرار خو کی کنه گوان خو نو سره نشته الها او خبر کینا گوان مو سره نشتا الی تطوس نو کو چې منی او کنا غو ټولیان ته فالته انته فالته بیاعالی حتتی نه تا فالته تاکرزی دا کار ال حتتی ظمو خدایانو سره برایم و ابرایم دا کار ک دی کاکس بیا خو ابرایم غټ خدای شو نه ستا ټولو ډبونغالی حستا ستا ضرورت کې په کارېدل اگر را پااسې د ستالی ها مې ضرور شوده ایله ووا که نه انتا فعلتا ذا <لابي> بیالیتنا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سوی عجیب کلام کی خواہم بلفالہو کبیروہم بلفالہو کبیروہم یو مفسر لکل دی ابراہیم علیہ السلام ورته چی چې دا کار کر دے خواہم ولی زکا غٹ دے و. او تاسو دا سر شریک جوړ کر وره خلق دے او اور چکم غٹی گر نه خلکشان نپری دی مشر دے و. اتاسو د دو پنو منو نظرانه کولئ د دو پنو منو د وسه شو کنه دا کاريو کنه ها مداخله کشنه ول ول عبادت پوز جواز د دک کنه وس نور معبودان ختم دغه یو د پاتش یا نور مفشن نور جوابنا قال با بالفالو کبیر وما ذا فصلهم ان كانوا ينتقون اقرار ک ابراهیم لیکن یو عجیب انداز سره سوئ که کشانان ک شانان چې کوم ی شوي دی دو خبرې کولی شي نو غټ ب کار کړی لی واړه خبرې کې غټ کارونه کوي که نه وړو کېزیات کې خبرې لیکن شيلیکنسهکار نهشي کولی کار غټان کوي واړه خبری کوي کا د واړو خپل کار و غټ پپل کار کړی وړو کار شي د خبرې کول غټ کارسی شي د کارونه کول کدی وړو کې خپل کاروي نو غټ کې خپل کاروي وړو کې خپل کاروي نو غټ کې خپل کار دې کوم راغې نو بچا کړ دې دې بل سكنو نو ما کړ زمنن په اعتراف څخه نا ولج علق فعل فعل الكبير بنطق غيرهم ده غټ فالق معلق فخبره وړو سره څه ضد واړه خبرې کولې شنو غټ ودا کار کړې تواړه خبرې نشي کولې نو غټ پکار سوي کې کولې دغه واړوونه غټ جوړیږ که نه ان خبرې نه شي کول دار به کارڅوکېین کارو انتی کول غټ فعللی معلق په نو تختې غیر پورې نو تختې صغیر و پورې سغیر خبرې کول لی شيغت به دا کار کی او دو خبرې نه شي کو لغت خو د کی د بلڅوکو ما ک دی یا بل فله هو د استفم د پااره کی بل فالو ہو کهیر کی د د غټ ک دی. د دکی کرد دی د د کارشه کوی نو ما ک دی که نه بیا ځ و فې نووي دا ځ زم زمینیر چې الله قرار دی الله ترجی دی که نه نوسممت لب بل فله بلکر د دا کار الله ک دی دغ په مر شوی دی اوم کار چې د الله په عملوشيته ن نسبت نسبتې ګ بل فله بلکې دا کار چې نه الله کرد دی داا کار چې کرد دی الله کرد دی نوې تاسو تپوسو کوئ که نه دغه غټنا فصلوهم کبیر و مازا غټې دا د فصلوهم ان کان نن دا زمير الله تعالی کا دا کار چیند او الله کړ دې چې حالا کړ دې سموت له ما ته حکم کړ دې ما دغه په حکم کو دا داسته الله کړ دې خو د نبو کلام شروع چا کبیر و مازا غټې دا سره فصلوهم تپوسو کې ټول نه ان کان کدو خبرې کولې شي یا ځین مفسرین وای هغه فایله حذف بل falo بلکې دا کار کړ دې چاچه کړ دې کبیر او ما ذا فصلهم ينتقون تاسو خسګ پریشان نشته کېنه ول واره کې خو دې یو ته پته نشته ښه خو موجود ده کنه او ته پری خو دغه پوګه کې خو دا ولي ګدی د وژنه چې دا وړې وول وړې ولې وله د دې وجنا کې غټ مونې گزارو کی نغوبوي چاول ته غټ مونې گزارو کو نو واړو یریدل زکه تانه بدلونه غ سرو موټ لاړې غټ مونې گزارو شن واړو hebat کراغلن نو واړو غټ مونې گزار نه کړي واړو مونې گزارو کو غټ خو یریګنا دیم نغوبخه تاسو لپاره تبرواز ومن غلي ها خلیلاسو معكبري ولوم ورکم یو پکی پات نو نتا ته ول خل خلیلاسو کنيتا ته چل خول نو تبري ولا عمره اوس وې چې چل لیک کو پیدا دا کار څنګه شه دي نو فره جام اعلان فسېم چې تمامي خبرې وجود تر که چې څنګه زلا اډم روغ موټه یا چا چې دا ټکول نو څنګه روغ موټ لاړ د امشري نو دا یا هوته سره دی مشر و دا کار کړی ورته دا که شان دی جو دور پرسه تبر واغستا ټکول فرادوی الانفس فقال انكم انتم الظالمون عدد مشرکانو عادت وی دربار منی وشاله چولیک تا پټ کوون دی بمندی وی الکستا خل د بابا د نو بابا دی راشیکنا الټر نظرانی پرتیلیک دی وبوسئ خبرتلاس نکه ګوره الکټه چویداریکای نه بابا نو بیا بابا نا ګټه لا تښلی خدای هغه شاله شال چیر نه غنی شټینګوله شالو نو لته ټینګای نظرانی من جاوره غوتنا ګټ او ابا کورنه ګټاوډي ګټي ولی ساتي فریدا کنه چې بابا ځان نو ساتي تا بابا مون یقین نشته بابا دومره کڼوره ده چال تنسو ګوډي ګټ تنسو ګوډي هغه ورته نه نشکوله دا دا ننن او سړی قمقلم دغاسو خو خانه قمقلم دغاسو اسوې ثمنه کسواله روسم سرونه تکړل اوس بونده مشرک دی بدعتي سرکته کړه اته خپطاله چې دا خبرې نشي کولای د دانو الیقد علمنا منتبع طالم اورته چې ته دا پته لغت چې خبرې نشي کولای نو کار بسو کی کار ته داخوله کیږي چې اول خبره یبته دا وشي به دې کار کیږي کنه څو اول ناری وي نو به پسی وي کوي بچي اول خبرې کوي نو به پس کارونه کوي هیڅ دا کنه نو دې خبرې نشي کولای نو کار بسو کی او ته پته دا ابراهيم ته خپته او چې ما هاولایې نتي پهن چې داخله خبرې نشي کولای ددا کارتہ کړدې په فعل معلق کړه د دو نو تک پوری نو تک ناموږ انکار کو ما ها ولایان تکو نو پته ولاګې د دا کار دون نه کړه ولیک نو تک وې نو کار بوي نو تک نشته نو کار نشته اپا کو دا تعلق کړه فکسو نو بیا کو دا کړدې اوی افتاه بدو نرمندو دللا اتو عبادت کوي نه دا غاچا لا ان فوکم شیا فیدا نش رسولتا استا شي افلا تاقلو ولا يزوركم ونذر الرسول شي تاسو ته مفلات عقلون تاسو غپری د انسان نظر نشد په کوله او فل لكم قفل انتی په تاسو باندې یا بدغنن ساتو د ترتیب او طریقہ ولې مته د الله پس د دلیل اول عبادت کوي سوا د الله نه دبلچا مفلات تاسو په عقل نشтат عبادت عالم دا غچا کیږي نه دا غو دې نه فزرر واغدار نه دیتا کوي اگوی خواب پتو لگی دا حرقوه ویسی جائیں وانسرو امدادو کئی اخفل دیالی هاو قمقل جی کنا او فیرانو من قمقل جی کنا یا ها ما نم نلی صرحا نصورا کنا کل موسی علی سلام ورتوی ربیوک براسمانون ایلا دیتے ایلا نی برخی جم خواد چه برخی جی کاری قصده ای حامانا څه یې همانه بلډینګ جوړکا ماغه ورته نه وای کنه هغه کوم قلو چې لا ټیک بلډینګ جوړ کوم دا ل جوړکا کنه هغه کوم تمام مشرکان قماقلیک اگر ته دومره ځانې په مشقت کې واڅاو خپل خټه جوړي لګیا دې ولا کنه جوړي یو فای فای بل کن. او بل شي دا نو یې کار لته الهي كله یې کول تر بلډینګ جوړکا بر او او هغه نه چې العلله <سؤال> ضمانو ګیلډګ د ونا دوته سه کومغو کو مقل ل چې الله تو بیلډ ونا ما ته سره کویک او دلته داون کا مقللو که نه چې آا هغه دی سرلی ته کوم تا شنه داد کوي ان دا بهخواغو کوي هر کو 1 سرلی کو دادو ک او خپل د خدایانو کو کوم فن کې ان کولتون فیلن ک کوون کې دا کار م خپللی دادو کوئ کوي او کتب از آغای امداد که بایخو تاس وقت علیحش لائی، تاس وقت خدایان شلائی نواغو وور یوم یاش دل مولت ورکا مفسرین وی بندی که ایساری که چرتلان نشی او بیا لرگی جمع کوي کامنی سی مصیبت راجی اگر لرگی نظر کوي چې زبا چین اگر یو گیده یابراهیم صزور را لرگی را جمع کن او دا یوم یاش اپوری چون لرگی را جمع شلل بیار زنی مفسرین لیکی چلرګي چې راځم کړل نو اطراف ته چنهغه وور ولګم اطراف ته چار چپر نو ور ولګم چې وور ولګم نو څنګه ورځم څنګه ورځم بلغان راغې او صورت دل چنهغه یو مناره جوړ کې قالب نو له بنيانا فالقوه فجلحین هغه ور تخونه او کړه غډې رو خيار شړې دکنه او خيار شې دې نو د خونه ور توکړه د شومې نارو جوړه کړي هغه تټال واچوي او ټال به ټېلوي چاته نه کټ کړي مخک د ورای شي به د سره سای کټ کړي او ورکی و لګي دوه نيزینې چراتلې ذری مفسرین لیکي دومره تیز و روښ لفسه مرغې نشو الوتلې دغه وزارو چنا ووره غسرته د قطار تاوي دان دومره غټو روښ او یمن خيو کنه زمغه له هاو تکيتا رسول له شغله موږ سره سزا ورکولان اللهم يشهدون څه تماشا غو تا وکړه اوس په بلہ تماشا مو کې نو دومره تیز وره بلکې بلغان دغان چې الله طاقت قوت داغه پته که وکړه اسمانونو کې هغه ټول فرشتو چلنکارشه ای الله یو خلیل دستا هغه ورته وردل کېږي او بیا وقو پمختس نه کسو عبادت کوون کې نیک نو الله ربوله فرشتو ته یو ځای ځمای اجازه ته کستا امداد غوړي ور که کنه ولا انده دو سره وکه غرون والے فرشترا اغلاق دا غرون و د سره پرې دم یو بل نه دا غرونه و جنګو مژک بهر ختم شي وسار و دوبه سه وي مونګور بلکړه او خزلدل راغله غرون و جنگیدل بچ ابراهيم علي سلام وي الله له غليکه پخپل راغلي غريم پخپل راغلي نه نشه ضرورت هوا ولا راغلت هوا ولا فرشترا وا ورا ولم داور به تس نسټي پ خپله راغلیېله لګې و نه پخپله راغلی نه نشته جوه باران ولهټولې فرشت راغلی چې بیاې مفیرین لې بلیل راغې دومره هویه که نه الله زما دا د نصر وکان چېمونږ نه نه وواړي الله له خو غړهکنه مو حالی حمی من سوالی هغه ته زهخکار هم که نه چې زما سوال ته سه ج دی نو چغه ماتهګوري کله داسې حالت شو چې تمام واستین اگر ابراهيم عليه السلام پري خو دي نو اللهم تمام واسطي پري خو دي اب براي راس وي قل نام وي انا روكوني بردا ايورا شيخ یخ. يخش مفسرين وي سلام من ني ويلي ابراهيم عليه السلام لو يخش سلامته وعلى الله ابراهيم پي ابراهيم منه يخش سالم الدنيا ورغه يخش سلامتي وعلى چيده تکلیف ونر شي انا ابراهيم ني ويلي نو بها قامت پور بده ور كاتپنو زری مو فشرین لیکي په دغه راځمنه سالم دنیا ورکهغه ته بشاتم شه یو زیکوم په کې تپنو داله دوم رج جلاله حکومت ورته ځکه هغه ټوله واسطه ختم کړی الله پره راس ونه او کړه نور بهسته طاقت ته چړکای بهسته طاقت ته چې سړی غسکین اوبو بهسته طاقت ته چې سړی یوسی د مئی بهسته طاقت ته چې سړی اوخري الله چ حکمو کې یاناروکونی بردا یخشه سلام نه دی ویللی نو دله به یخ شوو الله ابراهیم ن ویللی صلی دنیا کې به بیا ور نه بې دهڅو ورې چې برایم وور کېنو بیا بایدور نهبلې دکن نه او ګرم شپ په کې نو د غ نهندا شو دو غورځ ابرایمله سلام خ پارامل ته راحت سره چین سره سکون سره ځ واللهمال کې برایم سلام نه چا ته پووسکوو بهترینې ر شپستااکم وي هغوی وور کې ولی ماې خ د الله تداعت ورک وخت دغه وخت زبيره وم اوسکارو مسکار مینو دننا خلاص کاک نظام برابر وي نمرود ما شو لیکن حکومت پر خود ته تیار نو اچو کتے ابراهيم عليه السلام ته سو مشلل اسمو مشلل وراک امه ته پوس کاو ته نا ته تاسو داسو کو حضرت جبريل لغه نو پتاخد الله تعالی طرف مه فرشترا غليوا به ډیر متاثر شویدا نمرود پخلاک لیکن دا ایمان راندو ولهم حکومت هغه نا کنه ارادو به کیدا اراده وکړه د تولو د یو ابراهیم بارا کې فاجا الله اللهم الاخرین ما تولو کړ دلتوانین تول داو کې تدبیرات ختم سل کنه ونجیناهم بشکمته ولوطن او لوط علیہ السلام وللارذ لته اغز م کتابه رکنا فیها چې برکتونه چودو من پای کې التمن بوتل او د هجراتو ک دن د بارن الله ویواه په لاوی اسحاق یا یعقوب ا په ک ورکوم د ته اسحاق یا یعقوب نافله اضافه نه فلست ته اضافه شته دا مونږه چې نه غو زیاتی ول اصل خو اولان دی دا روزو د غیمن نسین با غو زیاته سرمه دا اضافه او زیاته سرمایه الله ول ورکړه ولید زکه چې نوغه دال سپری خو دل کوڅو سره سم ورګرته پکارد او بهترین امر کړه دا اولاد وی او بیا اولاد چې هم بیا وی او کل لن جان صالحین او ټول ګرځول موږ او ته مرتبه وره ګرځول موږ دوه همتن مشاران دی دین یا نبی امرینا چې بیان کو زموږ د دین او حینا اليهم موږ دوه ه کړي وا پهل خیرات دا کول د حق کارونو اقامه صلاته او دارنګ پابنده دي موږ وې تا زکات ور کول د زکات وکانو لنا عابدین دو زموږ د پار زموږ عبادت کوونکې يا دونا راکب ورا حب اخ الله و زما بندگی کړ دا اتو یغه علی حدی لو تعالی سلام ورکړو مونږه تنبو تو په دین ثونه جنحو بچړو مونږه غا مين قضيه تلته دا کلیوالنه كان تامل الخوايس چاغو کو پلید کارونه اخرین ما بچ کنه اخر الله و ما دل ذلک دمتنا بچ کنه نو مو کو مساوین پاسکین یقینا نغو قوم بد نافرمان اغه پلیت نتامل الخبائث چه پلیت کاروي کاو پلیت کار وک نتا تون الرجال شهوت من دون النساء پلیت کار دغه وک نراتل وک ناري نو ته لپاره د پرکو له د شهوت پر خدي بي زنانه وا دخل نو في رحمتنا دن قديم پر رحمت خلک نو من صالحين يكنند د اوچته مرتبه ولنه ټول من مصيبت لاغل لي کوراي ابراهيم عليه السلام منه و مصيبت راغې و تر غرض اوغه وور نزان مشبت کوله ما ورتوي یا نار کونی بردا ورنه خو ما بس ککنا ونوحن غلغه موسیوتون راغلیو موسیوتون که مون ته چی ویلی یا دوه ننا رغبن ورهبا اذنا دامن قبلوک د دا دې واکه مختیف ما نالو با قبولته او کړه داغه فنت جینا و بچکما غا واهله اهل لاغ من القربل عذیق اغم لنا بغمنا ري الله و ما بچک ونصرناه امداد کمون جاغه من القوم الذين بدلوا نصرنا او مطلب بدلوا غستمون جاغه القوم دا قوم دروب قوم دا قوم من نل قومله نه داقوم نه ک ضبو بیا یادې نه کې دررولی اووزو پهتونومې ان نه همکانوقوم مساین یا چېې نن ووو دقوم بد ځکهمونږکرل غرق پاغرک نا هم ین هررکلمونږ فغرک نه هم غرکل مو دا ټول جمعین کوه یو لبانند دی خلکو که نه ګوره داود سلام لیمان د سلام دانه چې باچهاندي نویهدي لیکن بیاو ما ته ماج ګور داود سلام تولو وکړه داود علی سلام زمانه کې هدا یو شړی بيزي لاړی غړي بيزي لاړی پر د فصلو خو داود علی اراده وکړ چې څه فیصله دا شو کما چې دې فصل قیمت معلوم کوم قیمت معلوم کوم بثوري مثال دا د 500 زورو فصل نه بيزي سودي د 500 زورو دی الکه دا ته عوام کې نو داود علی السلام دا فیصله کول غوښتل لای او رول مختلف فیصله د کېږي دا څه فیصله کوم؟ د سليمان عليه السلام تاسو کوه څنګه فیصله کړي؟ مې دا څه بلغانې دا وي دینه خپل فیصله کې دې شي نه کوله کوم <سلام> مشوري شروع دي هغه زمزږ دین کې خدا سي دا دې زمزږ دین کې خدا فیصله دا څنګه دې بيزو ولا تبويو تا خپل کړي بيزي د فصل ولا اور اور کا ټول باغ ساتي هغه مونار نه پوي نه دې دا خپل خپل انده بل چې دې زو ولک دا د خپل فصل چنه داغه مهنت کې فصل کې خلج فصل خپل زله اوره سيد دا فصل ولک خپل فصل واخلې بزي ولا بخل بزي واخلې بزي ولا بخل بزي واخلې دی او کدا بزي مونږه ټو لیور فصل ولنر چې تا درو فصل ودا وا بزي واخلې پکې په دې پور خداګه صفات خدا خدا شوم اکه مون کارو کا ذمہ داریو کدهغه فصل بیا غزه ته ورسی عادت موږ وکړ تا فایده اخلا ته ده ونا نو سیدی اخلا نور فیدی اخلاق بدرسی و جانبین ته خیری الله او فهمنا سليمان موږ دا په ور کړ د فیصلې سليمان تا او دا اجتهادی خبره مغل اورول نو یا چې انه دا د سليمان علی السلام دا فیصله بیا داوود علی سلام اخپل اخپل خوک سره دغه نافذ کړه مخکنه حکم واپس واغښته یا یې سره کله ګولې نو صرف اراده یې کړو داود او سلیمانه، او یاد کړه داود الله داود علی السلام سليمان علی السلام داوم زمان بندگانو ایزحکمانه تل حرسه کله چې دواډو فیصله کوله کله دواډو فیصله کوله خیاوبل ترای وی کنه ایزحکمو غن دی ویلی ایزحکمان ویلی دواډو فیصله کوله تل حرسه او بارا فصل کې دنا کله چې سړی د لې فيه پای کې غنمو القوم غړي وزید یو قوم احناف او مذہب د امام سې چې سړی ځاتې او خیال نه دې کړي د مال او لړ پر دې فصل کې اوسره د خیال نه دې کړي نو دو د فصل تاوان ورکې شپې او کورځي او که خیال یې کړ مکمل چا نغښ خیال یې ساتلې او دسو نقصان نه دې کړي څه غفلت نه کړي بیا پر دې فصل خور به زمان نشتا ايمان شافی رحم الله وای چروازه فصل خور به زمان نشتا به فصل ولا ته خپل فصل ساتاکنه ولی شتي او ساری بدني دن نه کني روز به فصل ولا خپل فصل ساتي او شپه که فصل خور نه توان باور ولی فصل ولا خپل پټي خوشبنه شکولې کنه نو شپه به مونږ سارو ولا ته ساری او روز به مونږ فصل ولا ته فصل بساتې نو راځه فسلو خور نو توان نشته اکه شپه خور نو توان نشته دایما شفیه مزبده ځاوم پولیس باندې تعدی شرطا کې د سړي نقصان کړي غفلت کړي نو توان باور کړي روزه روزه او شپه اکه غفلت نه کړي وینښت نو, نو اذ نفشت فی غنم القوقه سپایي کسر دلي یو ګډي بزی دی و قوم وکنا لحکم مشاهدی فطول لنذا پوخانه مساله ده چې جن فستون نه جن د ګډو بزی اګری بيزي رازيہ ظفستون خوړی دا پرزورې دا, پر دا فیصلې وي وکنا لحکمهم شاہیدن او مون وو په وخت فیصلې دغه خبر دا خبر لرونکې په فیصلې دغه خبر لرونکې پته ولګیدل لحکمهم هم جمعلې چې دا. هم داور ته اشاره ده نو دا, دا فیصله کولا الله په سليمان عليه السلام ځین کې بل خبره واچولا ففهمنا سليمان او پو ور کول مو سليمان عليه السلام تک کده کې فیصلې وکلنا تعین حکم وعلم دا نه چې داوود علیه السلام ته پلار دي دا څه کنقیسو شي کمی و شي چې هغه په انا شځوي په هر یو تمه ورکه نبوه ما په د دین هر یو تمه نبوه ورکه لو هر یو په و دا نه چې داوود علیه السلام خطا شو سليمان علیه السلام په خو ته داسې نه درک بلکې سليمان علیه دا, دا, علی دا خبره آو, او دا چې پلار تخقاره شي نځوي کمال ته پلار تخقاره شي هغه خوشاله شي ګنه یا به او خوشحال شي او بل بچان خوښلا د داړو په حق کې وښیم وصخنا ما دا ودل جبال او تابې کړو مونږه داود عليه السلام سره غرو نا یو سب غنا ته تصفيح وي وي وت پیرو وکنا فاعلین دا غنور ذکر کړه که یوه خبره ته ځانونه رسید نو بل غان نه نبوت تو سرشته ایله مو سرشته و غرو نه تابې دي مرغانې تابې دي وکنا فاعلین وعلمناه اكبر الله ودانه دغه کمال له آتینا ما ور کړه وسخرنا ما تا بکړو ادارن وکنا فاعلين وعلمنا الله دا ټول کارونه ما کړو غان چې ها جتره مشکل کوشا دي وعلمناه او ما ورته خود له لسنا طلبوا سلكم چل د جوړول د زغور او چالات حرب دی فکر مننه جهاد سره ډیرو کړک ما له د زغور او جوړول چل ورته خو لهو بچارا زغره باغ جوړول سلام سلام پانا jihad da parale tafsilakum me basakum che bato sathita so de jang sathuna jang pakari kana palan tum sha kirun no da jihad manme no allah us bana dala para nar makra walan da law al hadid nar makali wa mung dala para us را us لکه wada da se tawala ra را laka tandur wala che peeda tawira ta we so mushkilat portanu kamai no da peedi nalogani wakri jatai no او دوکس اعملو آدل داود و شکرا لطفالاً تم شاکرون اتا سورة سبا لگون روڑو سورة سبا او ميق نصفارا ولسلیمان الرحا آیات نمبر دیک بارا او دو و شهر و روح و شهر یو خواه ما بل واصلنا له این القطر ادا رنگ ومن الجنی ادا عنی عمل صابقات و قدر فی سر دی عملو صالحا عنی عمل صابقات جوڑا و ازغری وقدر فسر دې او سرد او اندازه کوه په کړو کې کانا چې او کړي وړي بلغهټي به بده کاریږي کنه نو دا ګورث ولنا لو الحديد وصلنا وصلنا لو عين القطر اما دل چلو لري وا شي شي هغه جنا د تانبي روانه شنو بس دورتن راغستان له کوم تنو اخلو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 بارکتونا چولی و منپاگی که بارکنا فی ها بارکتونا چولی و منپاگی که و کننا بی کلیشن آلیمین ایو منک هرشید منی قوان هرشید منی اللہ و منکو دامنگ کلو خفهمنا، سخرنا، آتینا، علمنا، کننا، بارکنا محاجت روام مشکل کشایی اواللہ دی نا داود علیه سلاما نا سلیمان علیه سلاما و امی نشایات این ایک زنی دا شیطانان اینا مناغاسوب یا غوسون چې خپل په واده دوله لپاره پدري ابونو تیرہ وختلې به ملغ لري بیا ملونه ملن 2000 اکارونه وای کول دوه لپاره دینه علاوه نورم وکولنا لهم حاجې موږ دوله لپاره حفاظت کوون کې د دومره سېذونه تابې کړو أغني دا ټول تراه پنشي دا جناتې تابې دي نو جنات تراه پنشي دا خود ترني دا ټول چې موږ أغښ سېذونه تابې دي أغني نه الله وي د دې کوون کې د ټول سېذونو لهم افم که نه لغ ماې بعد منب دی او من خلې یا فضونوې نمې لاک مبتونه پر راغلی وو الله و ما خلاص کړی وو سالمان السلام خو فییس آ... مشهوري دي که نه او یو دو دوي نو دواړو سره بچی وو ی بچ سرهمهو تخته نو دبرې باره کې راغله هغه مشره چیوه نوغ چلا کوو خبرې داسېیککس چې فیصلسلام ا دغه مشر بارکوشلا علاکه بچی شر مخچوړل ولې مشر وړم پاته بچو نو د کشرم ا کشر وا دغه চালাک نو مشر চালাک په চালাک ته وني بچی تنو اغستا فیصله دغه په هټ کوښوا سليمان عليه السلام تراغلی څنګه فیصله وکلا رضا سي بخاط تاسو دوته بچی یو پاته شه دې ویاو رضا سن کار وې چړکایره نماز نم نیمکم نیمبه یو اخله نیمبه بل ډاغه خوشاله نه او وړی نه نه نه نه دا کار م کوه اکو م غټه و نه هغهغلی شوهغ ل غلی شوه د وړه چې و که نه د دا کټکما ت شان یدې شو لکهه غ ته پتهول کې د چې دا د دی نه دی دغلی شوه ما مز دو کومه مغلی شوه په توول ک د دی نه دی که نه و غغ وړی ل ورک الله چاونې مصب را ځ غ اییل شو کې د یا دو ن را غ عاج ب ناده رب اوغ ی به سلام کله چې چااز رب خپل تاان شو وي انې مستیا زوررو الله ما ته تکلیف رسدل ل ما ته تلی او تل کاله جن اوله ما کې بیماره کې تیر شو او چا به ورتهويته داسې وکه سوالوکهه نه الله ما کې هماه شرم را ي چې سوالوکم دومره اندرستو ما اوسلو وې بیمار شو نهې چللی ان مستیت زورو یقین ماته رس ل تکلیف په ان تار فزیات رحم کون کیدرا رحم کون کو نا الله و یفستجابنا له د دعا د دی نبی اغا نفستجابنا خلق پرو کنا فستجابنا له نو فرنت جینا ناداد و نوح نز نادم من قبل فستجابنا اغا وازک الله و یفستجابنا قلت आवाज شو نو الله و یفستجابنا فکشفنا ما به من ذورن لریک منغا تکلیفون چ پدمنیو قواتینا و اہلو ور کمون د تا اندو و دمر واسره نور رحمتا من عندنا رحمت خپل طرفنا ذکر الالعابدین ذکر الالعابدین نسیت لپاره د عبادت کول کو پر پیراغې بیماری راغلام بیماری تمر سخت اشلاته طول بدن باندې هغه اثر وکاو او بیا چې نوغه ټول اهل عیالوم دننه لاړ مال تنوم لاړ له لاړ د تغسی یو بیبی واغه د خدمت کو نو ته خلا ته توجه شو چې توجه شو نو الله حق کنا وای اسماعیل او یدرس وذلک غور اسماعیل علیہ السلام اگہ چڑکا نظر نشول کولاں لا ما بچ کے و ادریس و دلقفل و ادریس السلام دلقفل علیہ السلام فتو لگی مساج پڑھا غلی لیکن قران کی تذکرہ نشتے پ من صابرین تا کولو دے صبر نہ کنا صبر کینو مصیبت منی کنا مصیبت من تذکرہ د دو نشتا اسماعیل علیہ السلام متقدا جدائی بیابان دے چڑکائی دا بنور سے تذکرہ قران کی نشتے وا تخنا ان فی رحمتنا ودنکل من دو من صالحین تکرند دود دو و چتی مرتبه بولن و وذن نو مئی والا پیغمبر مئی والا پیغمبر ورم بیاومن تکلیفون اغلیاو دربارون تنو دریک او الله ته چغولنا متچ نیاتن تپسیزين اغل نبی نه درجه اوچتدا نبی نه درجه اوچتدا تور پس رواني نبی الله نا سوال کین اته رواني نبی نه کوزی مرتبه ولا سڑی پسیزی علاوه ساز وقالنا في رحمتنا انهم من الصالحين وذنون او ما يولا اذ ذهبا كرت لاړو اذ ذهبا لارد پداسه حال کې مغاظبا چغو سو په قوم خپل باندې قوم خبره نه منل کنه يونس عليه السلام قوم خبره نه منل دورتي ومنه کني عذاب بدر منراشي الله وي پدوه ز عذاب را ولم نو بر الله طرف نه حکم راغ ددا خیالو که اجتهاد وکم چکوم قوم باندې عذاب راځین نو نبی خو زی نه مات اللہ ویلی عذاب پیراولم یHazard الله ورته نو ویری چیزا دومره ورتوی دی قوم باندې وځ عذاب راولم ما غو چې نبی پکې موجودین و بیا خو عذاب ناراضی بیا خو ناراضی و ما کان الله ليو انزبهه ما انفيهم و ما کان الله معذبهم هم استغفرون الله وی کنا سدول سزا نو ور کوم چې تپکی چې تپکی رسنګم سزا ور کوم توب <تبتنا> زی کنا زیک انا ګور لوط علی سلام تعالی وی غزا موسی علی سلام توی عصر سلام تم ویلو چه هغه زمابندگان 보자 بقطع بقطع من الليل پر صد اش پک نو کټولکرین اللال فسذابرا کنه نو یونس علی سلام کلیکین ادب بسنګ راچین د دا خیال وک چ اوس مال تلل پکارد د لاړه اړیر خفاو اظن دا تنگ... نا دا خدای یقینو الا نغدر علی چې الله بده من یږی تنگیا تنگشارانه والی الا نغدر علی دا مطلب نه ده چې الله بده من قادر نشي دا هغو کفر قید ده چې نبی دا وی الا نغدر علی چې الله به یږی سمامن قادر نشي دا غلطه ده بلک الا نغدر علی الله یبسو تر رزق ل م یشاء و یقدر ا ته یقدر په ما نه تنگی سره کنه و الا نغدر علی یږی تنگشانه په ما دغه غیر عادت سره روان شو تاسو د سورته سبا راوړای نمبر 33 قُلِنَ رَبِّ یُغْسُورُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَهُوَ یَقْدِرُ دلته یقدر ځکه څنګه څنګه راولي تاسو د طلاق لغونه راوړای سورة الطلاق فقط سمع اللہ سپارا دیکھ ادوئی کن آخر کی وَمَن قُدِرَا عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ فَنْجِرَا غَلَا فَاغَمَنِكَنَا عَلَى الْمُوْسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَرَثُو بَقَرِكُمْ تِرْشِدِكَ وَدَلْتَكُ دَغَمْرَامُ دانا چاہل اللہ النقدر علیه کې ګلبالنا پدمنه قادر نشک مطلب دار دی ردوي عل لن قر عليه او مشهور واقعا یو تن خپل بچی راځم کړل دغه تاسو څنګه پلارین وړرخ د ښا زما وشت پومنه مېسن کله چې زموږه لوم نه ما اوسې دی هیرکې او بیا انتظار وکې کوم ورځې من نهایت تیز شېلې نیمبا برتې او نیمبا هرکې نمو چوبہ کینم درياب کې ماتس نسکای الله <سؤال> ماونه چرته قادر شو نو بیا وشلوتي الله <سؤال> وما له سقط صدا راكي الله اکثر کې رب کې چر ناغت بروبهر ناغزرات را جمع کړل ابيه بندا د دیوالي دا دیواله وکړل هغه خوف توکان ساده یاري د وجنا پس الله غ ماف کنه الله وقادر ده دلته سم مطلب لنقرا عليه دانا چې الله قدرت پوهانشته زې زو زو نو دلته کریمه عذاب را ولي ز فلانه منونه څه رګلوه څنګه نه راولي په دمه ده په نو اواز وکړه په ظلمات کې دننه یو د شپې تیار ده یو د مېد خېټه تیار ده بل د دریاب ده څيرو کې دننه نه کنه کیشټای تو خو تاس کیشټای نتلا چې نتلا نو دا درناشي وي دا یو تن تلر کو چې لر کې دریاب ده کنه دا د الله پ غمبرو نو خې واچوونه د د او خوته پهسهه په کاره من نل متظ نو دا چې کته او ټوپ کو م خللو مې لا نو دن نه د دا وله اللهله انته سحانه کوې کو نه غالیل او کې ګوره دی نه بیابان پاتې دی ننجیل پاتې دی اسمان پاتې نه د در پاتې دی ارزېګه دا کلمه ویله شه دا لا اله الا انت مست سوغ حقدار د باندې گئے سوا د تنا سبحانك اتجنب نا پاکي نکنتم نظالمين قلت ظالمين په مانا د ګناګار سره نه دا ظالم سره زده ځان سره د کمی کون کنه نا ات ولم تزلم منه البته ما کثیر شوګا نسول د کف کې فاستجنا له و موږ قبول تاو کړه د من الغم ورا مایخې ډې ګډه د نبی یونس علیه السلام خبراورې اما ته ته وي چا بیا وخاله ته چې وویل ته مون الله ته چې هو کنه علیه السلام ورا بل ته یونس علیه السلام الله ته چې و الله یومنی بیماری راغل لا راغوم الله ته چې وای بل چې نه راغ غوونه بل بیماری نه علاوه دا چې مایخې تر کله راغوم الله ته چې وای بل منه پریشانی راغل لا بچی نشته وذکری حاجت نه ربو زکری کله سلام کالا چاوازو کربا قلتا ایرابد مالا تظرنی فردان پرین دی ما یوازی وانتا خیر الوارسین تا بہترین دوارسینو نائی پس جبنا له الله و ایماد دوم دعا قبول کرا و وحبنا له یحیاء ایبکی وارکمون دا تا یحیاء و اصلحنا له زوجا قابل دا بچکل موند دا بی بی کانا چه نیوازیو کدقی کمون قابلت پیدا که ان اون یقینا دو کانو سارعون فی الخیرات چاو با ت فی الخیرات نیک کارونو کولکه ویادون نه رغبون ورهبا او یدون نه منتبی اوازونه کول رغبن ورهبا فحاجتونو او دارنګ سین رغبن رغبت سره مینا محبت ورهبا او قیراک حاجتونه یمږ نه غختل لیکن ډیر په مینا منی ډیر په یارا منی یدون نه رغبون ورهبا وکاف کینی علبل غبن دیک مریم کینی اوغو عاجزه بندگانو عاجزه وټول نو دلته په هغه کې وی مصیبتونه پیراغلیو نو انبییا کې وی مصیبتونه کې الله تعالی هغه و روایتونه نه نه رهبون ورهباب او کانول نه خاشعين وو موږ د پاره ها عاجزه كون کې حاجتونه موږ نغختل ادارنګ مينہ كون کې اگر كون کې هغه چې خدا سیوا چې مين مين نټکان د یان نټکان ولتیا زنانات زنانه افسرن فرجا هات شو محفوظ ساتل او عورت اخبر، فنفخنا فیه مر روحنا فنفخنا یدوننا کانو لنا فنفخنا این کمال خودی اللہ شکرنا دا دو خلصا مر روحنا وجعلناها و ابنها کردو لهمنگ آغان زوید آگی آیتا للعالمین لخ آلم دفارا انا ها دی امتکم امتا واحداک یقنین داد داسو دین دے دین یو انا ربکم فعبدون زست داسو چن رب نظماء یو دیک رب یو اوس دینو نوم ګټ کړل <سؤال> خدای نوم ډېر کړل <سؤال> وتقتعو امرهم بینه او تس نسقدو دین خپل په قرانه یا قوله کې کله نه لای نه راځون دا ټول به زموږ طرف ته چې لای طرف نه راځون ګرځي دونکي ته میا عمل من صالحات چا چوک نیک عمل او هو مؤمنون حالدا چې د مؤمن د نه فلا کفران نساږي هیر غزب نا شکرو نشي دد عمل دد عمل و ټول قبليږي خان ویناله قاتمون تیرن موږ یې لپاره وینډی کې مومونږ محفظ کوو کرا من کاې می نه یا لونه ما تفاالون زییکمونګه هغ بدلب ور ت میلاويږ که نه او حالرا منله قیتېک نه نه هم لایر جوون خلکووی که نه داغااک جیش په منموی را ځي یوقالل کې او شپه د هغ نوې غ د د مړو شپه د غیرره لمبیو بااسې چې د کور ته او د تکاری نه دا د کلی کېپیره انان دونه تپوس کوې دا د ان دوانو ورسم دی دا دې مسلمانانو غوړ غا طریقہ نه دا چې کال کې یوش په کې مړ راځي دوی نه لري ناراضي او به کور خوکه ورتنخ کاریږي کور نه لمبا بار کا چې کور پیږي نور قبرستان نه په تیرو کې روان دي کور خوکه ګوره ور بل بل کا چې پرانا کرا شي دا عقیده ځان نه جوړه کې تا قلم نشته کنا خبره دا سي جوړه کې تا قلم منی کنا عقل هم منی دا شه کور خوکه ودري کا جو به رو روزا چې بابا ما سر روان دي رڼا ورت کا دغه یو خبره ده تخپل کور کې وقایع ولري الله ورينه باغ رازي نو سل رازي ودلته وی ال وا پخه کوي ما خام نه مخ کې پخه کوي زره روخ شپ کوي ولیک بیا تیاری کې ترني شي کنه اگر روخ دا روخ راغلل دلته دا جون دې روخ راغلل په بلې ناسته چې موري روخ نه رازي مړو نه رازي ته اوس مري دیو ګټګ دي نه ال زره ال وا پخه کوي ما خام نه مخ کې مخ کې ور کوي ولې رڼا کې مونږه څوک څه کنه دا مړو پیغام کنه ده نو دا د مړو شپه او مړي رازي نه الله او یو حرام الله او ته حرام وې چې به نه رازي د دوه راتل دنیا ته دوپاره حرام دي چې الله او اې د دنیا ته دوپاره راتل حرام دي نو ته څنګه وې رازي لا يرجون نو دو حرام دي نو لا يرجون نو د دوه حرام نه واپس کیږي و نه نه حرام په معنا د وجبه سره او په مقرره کې سره دي او په ضمانت اللزوم سره دي لازم دي الله قريه تن پاکي ا لرغنا چې مون هلاک کړي دا نوم لا ير چې دوی به واپس را نشي دنیا ته یو مړه دوباره به نه راځي سوک به نه دراغلې خبره ختم ال تیا چن اعلی لین کړي مزو کړي یا عذابونه کړي کل دا غریفتار دا عذابونه کړي نو پری دي او بل ال ت مزو کړي اعلی لین کړي هغه چر تخلي مزي پری دي او راځي تا ته څنګه راځي یا ودا ګناګارینو مشيبتون کې مبتلا دي چې یا ودا مؤمنینو راحتونه کې مبتلا دي اگر هغه ته پی دی اشپي راځي تا کوي دلته علاوه په هی کونه را توخريک او مليشه بوخري هغه بيد قشنتلار شي نو بيد به تشکور ته صلاح راځي نو تش دروږم انه لا يرجعون وحتا اذا فتحت حج وجوج وماجوج قات تقدا روحونه ولهم دي بدنونو کې واپس را ديږي وېدان نفوس زو وېجات کیندہ قیامت کی حتى اضافه حدہ جو جو ما جو, جو جو تر دې پرې چې پران است شي اجو جما جو شاغه دغه ځل قرنن بنکړي او ییت مخک واک از کر شو هغه یو ځای تلړل التدا فسردن خلقو اگر آپاسره دیواله ورته واو دوس پهن دیوال محتا اضافه حدہ جو جو ما جو تر دې پرې چې پران است شي اجو جما جو او هم من کل حدبیا نسلون اته بده هر ډې رینا نسلون من دی وای او نه من دی وای خا شي کله به راځ کله شي قیمت نې شي دا بره شي که لوی فساد به جوړ کې افاد نهروتو الله په دوه ذا راولی هغې نهروست پولاقه د بد دوی ډکش شي س الله بیا مرغان را ولیږي دو به او چت کې ی کم کې وه غورې چه د الله په هم ک دا چې کوم دکلا د دوه ود مجدود په کلا شي بیا به الله باران وورې اثار سلام به خپل مګور سره په غر کې باران وورې نصفه شي. او به هر برکات د مکرابار کی یو څلنګ ساره پوره قبېلی له پوره خاندان له بچيږي یو دانه د انارو پوره جماعت له بچيږي دوه فروانی براشي اغه نرستو یو او او چليږي نیک خلک پټول لاړ شي او بدرين خلک وپات شي پهو بقاامت قائم شي بدترین وپات شي وقت روان واد الحقوق نیزه اغله اغواده د قیامت فیضان یا شاخصه نصابت نصاب بو اټاږي بوزي ابصار اللجنة کفار واسترګي د کافروم والیدغه طول عمر دنیا کار کړو خدا په کار شي او خو دل تپات پر ال تسی شي نشته ده حیران شوه چېږي ویو یالو انا هایرمان دې قد كنا فی غفلت منو په غفلت کې منها ذا دې روزنا بلکنا ظالمین شروع کې موږ یو ټکی ویلو سما ذا تلک دا و هم دغه بچغې ان كنا ظالمین بلکنا ظالمین دغه چېږي کنا ان كنا ظالمین بلکنا ظالمین یقین ظالمانو کنا ت الله پر او مخلوق نه معبودان جوړ کړی وله جوړ کړو بوت پلاس جوړ کدا زمو خدای دی او کبیا ته غټ خدای کنا تا خپل بوت جوړول شي ته وبیا ته غټ خدای شل کنا انکم ما تا بدون من دون الله یکرنا غ د کینن تاسو هغه ته تاسو عبادت کوی سواد الله نه حسب جهنم خخاشات ور لړګی دی جهنم دی انتم له واردون تاسو باې ته نونوځای د نکي گئے وا نهو اعتراض ایسا علیه سلام بندگی و مریم و مصیده زنو معبودان جان امتزید دو زین و زنو معبودان دو بلاشید تازو صورت زخرف لون روانو ایت دایلی ورد و سپارا صورت زخرف وقالوا آلیه تنا خیرون اموهو آیات نمبر دیع تون وقالوا دو ای آلیه تنا خیرون زمن علی حق ور دی کو دی چې دې په جانم کیسو جی زاو سو جی کنه او دی الله نبی دی هغه له او شرک کفر نه لکړت ساده وتا سوق کله چې دا یا تراغه دوی خیر د مڑک اسلام سلام بندګی شهادت فرشتو شویلات نور سيزونه ورتځینو دوزي ورتانو زومه بدان دوملارشه مم بګلارشه کنه لو کنه هولاه الهتم ما ور دوه کدا خدایان وې کا نوت لی خالی دا وګور ته نو تل او کل فی اخالدوت دا بتول ور ک می شي او یو صورت قیامت او ټکتلو کنه اوسو ځا برق البصر وخسف القمر و جمع الشمس والقمر پور کی ولې نو رسوم مې عبادت شول کنه دوی ته بس تکلیف نویږي لیکن دا دې چې چا عبادت کړ دی اوله پارو خسرتي کنه وو نو تر سید کولا بو تر سید کولا غو ځان وکل فی خالدن لا تول پایک میشی کدا خدان و نور کی وسلو خدان ندی کنه لاو لاو فی ازفیرن دول با هیناری پای کی و هم فی اعلی اسمعون ادوب بچین پای کی څه خبره ناوری کلی ماموری ونه پور کی و نور لگی سمره غوا جوړ شي سمره فرزو له شوری یوب الخبر به خلق ناوری مت جنم کی ټول جانمیان انچ کی وی او درنگ کی گهب سو خبره واوری دو بهریږي التا نو بل خبر بناوري چغي وي هناله کدا داو هناله صبر اق عبد تو له شلات دول يوم صبورن واحده یو چغمو اې ودغو صبورن کثیره فتو له گدل ول تا ک خبر سایب بناوري کانا ان الذين سبقتم من الحسن یقینا را کسن چې مخکی مقرشید غول پاره زمون طرف نه است خبره چې جنت ته اولائکان مبادد دوخ دغه کسان د جہنم نه هغه بل ا مبارک او فیصله شیل کنه مریم ای سال سلام او نور نیکان بندگان او وجانن تن جی بلکه غبط پران بچا نغک معبودان د دو مشرکان هغه بځی چې دو ګوري او خو د زن نور نشي وړت کولای نو موږ نه وس وړت کی لاسمون حسیسه تا کوم نیکان بندگان دي ادود کفر او شرک دعوت نه لور کړی لا يسمون نه باورېدو حسیسه کشار د جهنم او فی مشته تن فخالد او دوه په خپل عايش شرد کړ میشي دغه خود جانم کشم ناو ری خام را یحزنهم الفزع الاكبر او غم کې و وان نه چي دوله اغلې ګبراهټ له قیمت قامت رزق کنه دا چا عبادت شه د اسال سره عبادت شه مریم عبادت شه الله متعال تفوس کی ان تقلتل الناس تخذوني و امه الهه من دوني او سه وي ما خنه دی ویل ورته نو ایثار السلام خو دروغه نو وکنه دا داخله کوی لا يحزنهم الفزع الاكبر فغم هم جن من کې دولانا الفزع الاكبر وقلبي قبرات د قیامت له قبران دوی منو په پریشانی نه ولی د دو باندې خو بار بار لاडक الله خوف علیهم ولا هم يحزنون وتتلقوهم الملائکه او مخلب عزیز له فرشته لپاره د استقبال فرشته برازيخه سلام علیکم سلام علیکم <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> وجاربك والملاك صفا صفات الله راشی فرشته بسف صف صف راشی او گه کله چیلانو ولا فرشته به استقبال راشی وای به تا یوم مکمل ذی کنتم تو اد ستاسه سردا کتا سرداوی لوشه الله من سگران نه دک ست هر زلزل کی اراغون کی او قامت راولی دا الله من سگران نه دی دک او خپل کتاب کے اخل مضمون لکی اندننا او بیایا کتاب کے ہر کتابی خورکڑے لکی ل اخپل تمام مضمون پی کرای او دا کتاب بن کی د کسمن دی کتاب اخپل مضمون را بن کو دن نے کا پٹی کا د دلته مشکلات نو م ررنے اللہ مدار راغون ککی نو اللہ س مشکلات نشتهیں وشے خلقران ب د دی, دی ماناہ سے کولا یا اومنت کا یہ سے جل چک۔ راغون بکومنګ اسمان په شاندار راغوندول د دو منشيخ خپل کتابونو لرا ها په ډېری کوي کوي د خپل کتابونو راغون کوي او فایل کوي چې بیک کوي کوي ممنبر راغون کو درس په شاندار راغوندول د منشيخ خپل کتابونو لرا نور مفسرین وایي یو منه پر سماه هغه رجمن ایک چراغون بکومنګ اسمان ها تتئی د صحیفه خپل مكتوب لرا ه کې پهې شي لیکته که نهغ راغون کې هغې اوسپیشانانی شته تی ش کل کالي کا بیا تا صیفه راغونه کالو مکتوب په ک راغون شو یو ماپغه رمنې نه سر م کومونږه اسممانونا پهشانته را غونډو د صخفی خپل مکتوب لا خپل مکوم شه چې په کیکه شي هغې کوم د رااجاتغه په کلیکله شي ه ف مشکلات نه یا یو من تو س په غت ملی چراغون بکو مون سممان کا تهی سې جل لیلکو ته پهشان دغه رتر واللاات لیلکو توپل کتابونه لره کم بنا لکه څنګه زل موږ پیداش کرد او والله خلک شروع کړی مونږ داول پیدا ک نودو هو نو داغ مونږ دوباره کووا د نلی نهوا د د پهمونمې ان نه کو نفاین یاقیینن موږ دااسې کوونکیو مونږ کوخ والقد کتم نافې زبورې نوطقی سره لکی مونږ زبور کتاب ک من بعد ذکر رسالت توراتنا زبور هغه تورات نوستلا غل کنه ان الارزاق یقینا ملک مشامت یاری يارسوها وركو بمونغات دا ربابيا صالح ونخل نکان بندگان وره ماويا رجل الله تعاله حضور کې دا فتو شويدا نويبه مين بعد صالحين شو کنه يارسوها عباديا صالح صالح به وارسان کو به د دې زمکه خپل نکان بندگان ثنته ذا لبلاغ لقوم عبيد يقين طريق التبليغ دا قوم د پاره عبادت کوون کړي پیر نصيحت دا ټول نیکان بندگان دا ټول الله تعجزا هر یو الله نه سوال کینو تم الله نه سوال وکړه نو مرسلنا ک الا رحمت للعالمین سني لګله مونته مونږ رحمت لپاره د عالم والو پیغمبر رحمت والو پر رحمت تکنا قلت ورسيشه دغه وحي لا رحمت پیغمبر هغه خبر اسلا وردا خبر د توحید لمردا انما الهكم اله واحد دا خبر را ورده کنا ک ټول من ابتلاګانی ور لا راغلي او مسالې توحید بیانولانه خلق خلق نمنه لا ابتلا راغلا چې ابتلا راغلا موږ من توازن کو چ موږ توازن کوه پس تهبنه قل تو ور تو نماز وحا الیه چې کینن ما تو حشیلا تمام عالم د پاره ست الرحمت نو خلق فیدا څنګه اخلي ما را ورده هغه قبول کی رحمت په نو فیدا اخلي کنا اگر قبول نکړه نو غله پار خو به عذاب دي قل تور توي نماز وحا الیا یا قروا کی جماعت انما الهو واحد، یکلن حقار د بندګې ساسو، اغه الهو واحد حقار د بندګې یو دی الان مسلمون مسلمان ایتا سو غاړه خودن کی ی نقید د تغاړه یو ته الهو ولګن علی هاوې به وداز مکه اسمان نظام خراب شو کنه لو کان فیه ما لا اله الا الله لقصاتک که ز مکه کې نور علی سوا الله نه نظام به شو خراب شوو که نه الله یو دی کونو لبته ال د لاړې سله بردو لار تا ش کړی وه والله الله یو بل سره به جنکړو یو به زما دی نو به زما دی یو به زده کار کوون نو بل باید زده کار کوم دسمکه مان نظام به خراب شوو نه نه د خلاک شو په توله کې بل نشتهکن نه تا تول لو فپل انزن تو کوم حالا سوه که تو ورتهوي زن تو کوم دا خبر کړتا برابر څوک را د شرک ده دا سبب دور ده دا توحید ده دا سبب د جنت ده واین ادری ما ته پته نشته قریبون نزدید ان بایدون اقلیری ده ما غشه تواردون چې تاسو ته دغه لوز کېږي عذابون دی او قیامت قیامت به د نه پیغمبر عالم الغیب نا هغه د قیامت تر تاسو پته نشته کنه چې قیامت وکړه رضی واین ادری ما ته نشته پته قریبون نم بایدون ما توادون او کلر چې تاسو را دغه لوز کېږي انه يعلم الجاهرة يقينا غبودك الجانا ظون من القول ديو نانا ويعلم ما تكتمون جاهر حضور خبر وني پیږي نو ور پسيبل دي کې تیسکان يعلم السر او ادهن و اخفا نور ځونه کې دي کې يعلم ما تسرون ما د پاغه او سرګند منه او يعلم ما تكتمون او په نه پاره چې تاسو کوم پټوایت حضور امه نه کوي اغه من الله پوېږي اګور کومه خبره پټای نو پټای سره ځل کی کنه علي موږ په ذاتي صدور په د پراځینو د سينو باندې ضرورت خبره پټ کنه تاسو خبردار ده چې جې به منی کوي روغني هغه منی خو په تر کولا پیږي چې په جار منی پیږي اعلی درجه ده او په پټي منی پیږي چې هغه بالکل اتنا درجه ده درمیاني چلو باندې په زور ده هغه په تر کولا پیږي کنه وینه دري او ماته د اطاتن استاله الله فتنتل لكم ومتاو الہ شاهد تاخیر قامت زر نه راځي تا ته مولا ترا کو مولا ته در ترا کو تعالی عمر در کو تعالی مولا در کو دا زر تا من مر نه نه غي یا زر قیامت رنه غي شاید دا تعالی پر امتحان کنا لعله تاخير دي قیامت فتنه تلكم د ازمایشتاس د پارا ولی چې توازيات ګناونه کایټ زیات سزا ګانوله ته ویلاوی کی کنا ومتاون فی الالهین تر یو وخت مقرر پره قال الرب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وعلامات صفون يبى پیغمبرت الا رب يحكم فيصلو کا بالحق فخر سرک تک پیغمبر و بیانو کا خلق و انکار وک جنگ ما جوړشن ته جنگ دور شنه به فیصلے ته حاجت پکې شي کنه مو قال رب يحكم په حق سرا و ربنا الرحمن الرب زم الرحمن ذاته المستعان څنګه په مصیبتونو پریشانو کې علامات اصفون پاغمانیتی تاسکون بیان کوایی نو صورت کاف کیوی علم الغیب ندی ورہ موجودن نبی علم الغیب ندی نو اولیاء علم الغیب ندی نو موسیٰ علی علیہ السلام علم الغیب نو باچهان ذل کرنے نو علم الغیب ندی د بیاور پسی مریم کیویی مشیبتون پیر آغل لی مریم کیویی اگو تین وغاک بندگانو کمزوری و عجیزو نو صورت بیا طاها کیوی چې مصیبتونه پیراغل دي وفتنہ که فتونه نسوره انبیا کې وای مصیبتونه کې ما आवाज کړ نو علي سلام باندې مصیبت راغل نو ما فاست جبنا له و نجهناه من الكربلازم غیبر سلام باندې بیماری راغل یوان نو ما ماته आवाज کړو ورپسې زکریا علی سلام اولاد غوښته اولاد نه نو ما ماته आवाज کړو یونس علی سلام هغه مې شیټه کې دن نه پروت نو ما ماته आवाज کړو چې ما ماته قال <سؤال> لم الغيب جواز یا ولا شیدونه نارغب و رهبه ودي صورت کې دغه عجز د انبياو او د رنګ الیها هغه ډیر نه یو دی د ټول انبياو خپل مصیبتونه ته الله په مخ کې پیش کړي الله په غومه راحت راوښته دی